Välkommen till det första halvavsnittet av Save. Det är som så nämligen då att uh, det första riktiga avsnittet kommer först nästa vecka. Men uh, den här veckan så kände jag, eller vi, att uh, det skulle det skulle vara bra om det fanns någon liten försmak här på sajten. Så då tänkte vi att spela in en liten snabbkort hej och h-introduktion. Nu är det bara jag som är närvarande. Samson, Jorge och Alex finns inte tillgängliga idag. Så de får ni höra mer av först nästa vecka. Ja, i avsnittet som kommer då så kommer vi prata lite allt möjligt om tv-spel. Jag kan prata lite om ambitionerna med podcasten och... Det vi har försökt göra här med den här podcasten Det är att presentera Någon slags eh, Svenskt alternativ podcast Det finns ju redan några andra svenska podcast Som gör ett väldigt bra jobb av att hålla sig Up to date med nyheter och liknande Och eh, där kände vi att den marknaden är ganska tagen så att säga. Det behövs inte fler sådana podcast där man pratar om, om man, eh, vad som är på gång eller diskuterar nyheter och rykten och så vidare. Och snarare så tänkte vi försöka vara lite mer analyserande och liknande. Eh, titta lite mer på spel, hur de är uppbyggda och eh, ja, det blir ju lite så kallat artsy-fartsy gärna men eh, det får man helt enkelt tåla. Gillar man den typen av saker då har man inte precis rätt Uh, om du har några frågor eller önskemål eller liknande så går det alldeles utmärkt att antingen skriva på vår blogg save.wordpress.com det var inte två punkter där utan namnet är save.då skrivit med bokstäver och sen kommer en vanlig punkt och så wordpress.com uh, Det går också bra att maila till oss och då är adressen i så fall save.då skrivet i bokstäver igen då snabelagmail.com adressen hittar ni också på hemsidan som jag nämnde alldeles innan här. Då säger vi så och så får vi höra sig helt enkelt om en dryg vecka.